L'Estat de la Qüestió, amb Albert Tomàs. Bon vespre i benvinguts un dilluns més, amics a Matadepera Ràdio, a l'Estat de la Qüestió, un programa de ràdio en el qual repassem els actes de l'Assemblea Nacional Catalana, en especial els especials que tenen lloc aquí a la nostra comarca. Avui, però, parlarem poc del Vallès. Ens centrarem, sobretot, en una entrevista al president del Cercle Català de Negocis, Ramon Carné, i en una trucada que hem fet a les Terres de l'Ebre, per parlar de l'acte que aquest cap de setmana ha tingut lloc a Mirabet i que en la primera edició de l'Estat de la qüestió ja ens va avançar la Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. I tot això serà possible gràcies a l'equip del programa Inamat. Bon vespre! Bon vespre, Albert! Aquí recordarem avui? Qui ens portes com a protagonista de la teva secció? Doncs avui us porto una dona, per això de la paritat. No, no, per això de la paritat no. Una dona catalanista i republicana, tot i que més coneguda per les seves il·lustracions que per la seva orientació política. En parlem de qui ho Mira, us doncs m'has deixat intrigat. Nil, què tenim avui? Avui, estrangers que parlen en català. Alerta. Alerta. Italians, americans... Ja ho veureu. Ja ho veurem. Fins ara. Fins ara. Adeu. I rebem també l'Albert Beurlegui, el nostre cinèfil estimat Albert, bona tarda Què tal Albert, com estem? De què parlaràs avui? Doncs mira, avui continuarem uh, més o menys el discurs que vam iniciar la setmana passada sobre com el cinema ha acabat influenciant també, sobretot en temes ideològics en temes polítics, i si la setmana passada ens hem centrar en l'òrbita comunista avui acabarem amb la soviètica i també començarem ja a tractar el tema nazi Molt bé Albert, doncs després en parlem Fins ara! Adéu! Mentre tot això arriba, però, anem per feina i comencem! Abans us dèiem que no parlaríem gaire del Vallès, però per no quedar malament, alguna cosa haurem de dir, com ara que dimecres, a Cerdanyola, coincidint amb l'inici dels Jocs Olímpics de Londres, van estrenar el documental Operació Garzón, que tracta sobre les detencions que aquest jutge va ordenar l'any 1992 en plena investigació del cas Terra Lliure. I ara que ja hem complert la quota de notícies locals, que avui ha estat molt reduïda, anem cap a Miravet. bé, no, no hi anem físicament, sinó per parlar amb Manel Alves, que ens podrà explicar molt millor què va passar dissabte per allabaix. Manel Alves, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, eh, truquem a tu perquè ets eh, responsable de l'assemblea... De quina assemblea, exactament? Eh, jo estic de coordinador a l'assemblea d'Amposta ah, molt bé. I formo part també eh, de l'assemblea territorial a nivell de Terres de l'Ebre. Mm. I, escolta'm, què va passar dissabte a Mirabet? Perquè va haver-hi un, un acte important, no? Sí, dissabte, bueno, Mirabet va ser un acte a nivell... Eh territorial i més a nivell nacional en el que va estar a lastopos eh, força B. en tindré eh, molts eh, parlamentaris eh, de la zona i grups musicals també sí. del nostre territori. Com ara? Eh, doncs, bueno, per exemple, ens va parlar una estona l'Antoni Borrell, l'alcalde de, de Miravet. en tindré també la intervenció del Ramon Bell, és mm. el coordinador de l'Assemblea Terres de l'Ebre Eh, també van parlar Pep Sunyer, Pep Riera, eh, que són de la Unió de Pagesos, Andreu Carranza, que és escriptor, Sí. el Javi García, que és periodista, eh, el Santi Vilanova, que és escriptor i també el Jaume Marfany, que és eh, membre del, del secretariat nacional. Què mm -hmm. què buscàvem amb aquest acte? Aquest acte el vam enfocar de manera que, eh, que simbolitzés eh, l'enterrament de l'Estatut, l'enterrament de la via estatutària, perquè, com tots sabem, el eh, 2004-2005 allí es va tancar sí. el tema de, de l'Estatut d'Autonomia que, eh, que van aconseguir pactar aquí a Catalunya i que després, a l'hora d'arribar a Madrid, eh, pues va quedar tot retallat, es va provar aquí amb un referèndum i després per la via judicial Eh, se'l van acabar de, de carregar. Eh, doncs hem simbolitzat eh, que això és un punt de no retorn, que la via estatutària està esgotada, que no cal mirar enrere ni llepar-nos més les ferides i que hem de, de continuar avançant eh, en el camí cap a la independència. És un punt de no retorn mm -hmm. en aquest acte de Mirabet. Perquè l'Estatut eh, de Miravet, si, si no l'haguessin retallat, què? Potser encara l'haguéssim salvat? Si no haguessin retallat l'Estatut de Miravet, ara no estaríem on estem perquè eh, la ciutadania, la població de Catalunya hagués quedat satisfeta, eh, ho va aprovar en referèndum i amb això doncs, haguéssim aconseguit un nivell d'autonomia força important i, per tant, eh, moltes de les veus les aspiracions independentistes haguessin quedat més, eh, més calmades. Mm -hmm. Però això no va ser així. Eh, S'ho van, van voler carregar eh, articles que estan aprovats a tres llocs eh, Regions, Andalusia, País Valencià, etcètera, aquí sí, a sí, Catalunya s'ho sí, sí. van carregar tot. I per tant, això va ser... Eh, un, es va obrir una porta que, que ningú s'esperava i aquesta porta ens ha portat el camí cap a, cap a la independència. Tot hauria sigut diferent. Si aquest estatut hagués eh, seguit endavant, doncs a hores d'ara no, no estaríem molt probablement a la situació en què estem. Aha. I escolta'm, teníeu representants de partits polítics? l'acte crixes En l'acte sí. eh, com a representant de partits polítics eh, pues ja tenníem l'alcalde de, de Miraver mm. i jo la veritat és com estava molt enfeinat perquè estava ben entic i ja. col·laborant amb, amb les tasques tampoc vaig estar eh, molt pendent de si hi havia algun algun eh, polític, sí. no ho sé, suposo que sí, perquè es va convidar diferents alcaldes de municipis per la independència, etc mm. però no, no vaig tindre ocasió de... i a més amb la gent que havia i tal, i estan per feina, no vaig tindre ocasió de... de... Eh, escolta'm, eh, escolta'm, Manel, eh, us, des de l'assembleu sentiu incòmodes amb la participació dels partits tradicionals? Eh, incòmodes? A veure, els partits... En refereixo, suposo, que, que es vulguin introduir a, sí. a l'Assemblea, etc. Sí, sí. Des d'aquí, a la regió, eh, estem molt tranquils. Eh, si és veritat, per exemple, que tenim un coordinador que, que milita un, un partit, mm, tenim d'altres eh, persones també a l'Assemblea eh, que militen altres partits. Per exemple, en tenim de Convergència i Unió, en tenim d'Esquerra Republicana i hi ha algun fins i tot socialista. Per tant, quan entrem a les reunions, quan organitzem activitats, eh, quan fem actes, etc. no ens preguntem l'un a l'altre, tu d'on vens de quin partit ets, sí. no perquè ens, ens és igual. Ens és igual. I alhora ens trobem bastant protegits amb, amb una esmena que es va introduir el dia 10 de març quan se va votar el tema de, dels estatuts de, de l'assemblea, eh, en què es diu clar que ningun membre, o sigui, ningun càrrec electe pot participar Eh, pot formar part del Secretariat Nacional. Eh, per tant, és una limitació molt gran que ens dona molta tranquil·litat. Eh, incòmodes, no. Tampoc hem rebut cap, cap intent de, de manipulació per part de ningú i, per tant, no... Eh, per almenys a nivell regional i a nivell de Secretariat Nacional estem molt tranquils. No sé si en algun altre territorial mm -hmm. podem tindre algun tipus de problema. Escolta, Manel, eh, aquest, aquest acte que hi va haver Mirabet, eh, podem dir que és el plat fora de l'estiu de l'Assemblea? A nivell territorial, sí. A nivell territorial és, ha sigut eh, l'acte més potent. Sí que en vam tindre d'altres, eh, vam tindre Emposta, posta algunes en Jaume, eh, vam tindre també una caravana de vehicles eh, des de l'Ammella de Mar fins a l'Eltèbre. Es van despenjar cinc banderes espanyoles de cinc ajuntaments amb col·laboració, amb col·laboració i la presència dels alcaldes. Però aquest acte de Mirabet ha sigut l'acte central de, de potent del territori. Sí va hi haurà un acte a Lleida com a inici de la marxa sí, sí, sí. hi haurà també un acte a la Catalunya Nord hi haurà un acte a Montserrat eh, i a cada territori per tant tindran el seu acte regional eh, potent però a nivell de Terres de l'Ebre aquest de, de Miravet per tant sí que ha sigut eh, l'acte central podem dir. Mm. Quin, quin, Teniu alguna altra cosa prevista a nivell de, de, o a les Terres de l'Ebre? O... Sí, Terres de l'Ebre el mes que ve tenim el dia 14 si no m'equivoco penso que fan a Rasquera, eh, volen fer el pas de la marxa cap a la independència. Eh, després, el dia 18, eh, penso, que, penso que és el 18 a Sant Carles de la Ràpita, també tenen ja preparades moltes activitats amb gegants, capgrossos, etcètera, el pas de la marxa cap a la independència. I, finalment, també, eh, si... Nos s'organitza res més. Tenim el dia 10 de setembre, que és abans de la guiada, una marxa de torxes molt important a nivell comarcal, ah, sí? a, nivell, a nivell territorial, eh, ah. a nivell de totes les terres de l'Ebre. Hi haurà caravanes de, de vehicles que es digiran, se dirigiran cap a Tortosa i confluirem tots a Tortosa i es faran los, els actes eh, amb la marxa de torxes conjuntament a la comissió el 11 de setembre. Mm. Eh, ja esteu preparats o què per anar cap allà, cap a Barcelona, l'11 de setembre? I tant que sí, eh, ja estem començant a moure maquinària, estem organitzant autocars, eh, la gent està bastant il·lusionada i sembla ser que, que serà, serà un dia històric i, i aconseguirem mobilitzar bastanta gent, que és el que ens intenta. Sí, ja teniu tot, eh, us esteu fent, bé, bueno, això has dit fer autocars i això, Quant, quanta gent espereu, almenys des d'aquí, des de des de les Terres de l'Ebre? Eh, és difícil preveure, eh? perquè bueno, encara és una mica aviat i molta gent s'ho deixa per a més última hora. Ara la gent està molt organitzant-se les vacances i, i, de més, hi ha gent que ja les està fent i, i, i és complicat contactar. Però pues podríem parlar de, de, de bastants autocars, potser per la, la poca gent que, que som al territori eh, de relació, relativitzar sí. doncs entre 5 o 10 o altocars jo crec que bueno, millor es podríem aconseguir, però hem de ser prudents que el, quan se tracta d'esperar la gent moltes vegades te pots endur sorpreses sí, sí sí. Bé, doncs Manuel Alves, moltes gràcies per, per atendre'ns esperem que, que us vagi molt bé cap allà, cap a la marxa cap a Barcelona i, mm -hmm. i endavant Gràcies, gràcies a vosaltres. Beniaveu, beniaveu. Show me something beautiful. Show Doncs ara ja sabeu què va passar dissabte a Miravet, el municipi on va néixer l'Estatut de 2006, i si encara us queden dubtes, doncs contacteu amb nosaltres a través de Twitter, a, a de Q, i us n'informarem. Canviem de tema, però, perquè és hora de rebre l'estudi a l'Alberbe Orlegui, el nostre cinèfil de capçalera, que la setmana passada ens anunciava una secció amb Hitler de protagonista, Albert, Bonvespre, què tal? Com estem, Albert? Com a tot? Aviam, ens has dit que, que tancaríem l'òrbita soviètica abans i que començaríem una mica amb, amb els nazis. Com, com ho farem, això? Això mateix, perquè, mira, perquè la setmana passada vam comentar això de com els diversos països d'ideologia totalitària, siguin feixista, siguin comunista, sempre han aprofitat, evidentment, la gran arma ideològica que sembla el cinema, o que és el cinema. Ens pot semblar que a aquestes alçades de la pel·lícula, a principis del segle XXI, que tot això està com molt superat, però en realitat sí. hi haurà un setmanes successives com la tendència ideològica del cinema a vegades eh, no està mai del tot camuflada. Però això ja ho avançarem en properes edicions de l'estat de la qüestió. Si sí, la setmana passada vam parlar una mica de com eh, Stalin, Joseph Stalin, el major assassí en sèrie mm -hmm. de la història, era capaç, només veient un tractor que estava espatllat, de només arreglar-lo, com si tingués tinguésia ja, sí. eh, facultats, eh, diguem-ne, miraculoses... Eh, no podem obviar que la major la major pel·lícula de propaganda de la, del període soviètic va ser una pel·lícula una de les més prohibides de tots els temps, que va ser el Curesat Potemkin una pel·lícula feta per un senyor que es deia Sergei Enzestein i que eh, malgrat que al principi, amb només 23-24 anys, doncs va mereixer els favors del partit eh, dels soviets ben aviat va caure en desgràcia i va acabar fent les seves pel·lícules, doncs eh, traspassant el basal de l'oceà i rodant eh, pel·lícules a Nord-Amèrica. En eh, amb moltes dificultats, les coses com siguin. Per d'una manera o altra, Einstein va representar en certa manera el cim del que és el comunisme amb una pel·lícula com és el Potemkin i que reflectia, evidentment, les crueltats, les perversitats de l'exèrcit blanc, és a dir, dels zar de tota la Rússia, com era Nicolás II. Però hem deixat a Rússia d'una banda, ara ens avancem cap a una, cap a una cultura que possiblement ens doncs, és, és, és molt més propera, com és, ja des d'un punt de vista popular, com és, evidentment, els dolents oficials del segle XX, que han estat els a eh? en o sigui, les pel·lícules de l'Indiana Jones o sigui a través de la indústria cinematogràfica nord-americana, el règim del Führer el que havia durat durar mil anys ha estat protagonista en moltíssimes pel·lícules mil pel·lícules, gairebé ah, Això mateix mil i ells van ser també molt conscients del que suposava el tema propaganda propaganda més enllà de la perversitat d'un sistema com va ser el nazisme en absolut pot mereixer cap mena de redempció o d'exculpació de, però resulta apassionant mirar d'entendre quins van ser els mecanismes que va utilitzar diguem el major cervell de la propaganda, com va ser en Joseph Goebbels, Goebbels. que va, eh, va utilitzar eh, molts recursos, la ràdio, però també essencialment el cinema, per mirada imbuïda d'una ideologia que... Mm, podrà tenir, evidentment, tota la dolenteria del món, però que va acabar convencent, malauradament, a milions de persones d'un país que estava també en un context històric i social i econòmic, diguem-ne, com I molt com complicat com que va això? ser. Com, com, com es fa això, de convencer tanta gent? Tenim ara molt poc temps per explicar-ho, però, evidentment, a tot passa això per un rentat de cervell, per uh, una neteja, diguem-ne, una recuperació de tota una sèrie d'identitats nacionals una mirada uh, de recuperar un esperit o una autoestima perduda a través a través de la derrota de la Primera Guerra Mundial, de recuperar uns mites ancestrals, i aquí entrem amb les òperes de Richard Wagner, sí. el romanticisme alemany, eh, i a partir de tot això doncs, fer una amalgama diguem-ne de barreja perversa, si volem, però que va acabar resultant convincent. Si vam comentant en el seu moment que Lenin va dir que totes les arts del cinema era la més important, ja és prou coneguda la frase d'en Joseph Goebbels que diu que eh, si una mentida es repeteix mil vegades aquesta mentida acaba sent una veritat. I la setmana que ve podrem veure un parell de, de destacades obres, però que en qualsevol cas veiem com, d'una manera o altra, tant un règim, el feixista com el comunista, han aprofitat el cinema com a arma propagandística. Molt bé, Albert, doncs la setmana que ve en parlarem. Gràcies, que vagi bé. Adéu. Doncs acomiadem l'Albert B. Orlegui i saludem ràpidament el nostre convidat d'avui, Ramon Carné, president del Cercle Català de Negocis, amb qui conversarem i especularem, sempre en el bon sentit de la paraula, sobre el futur econòmic de Catalunya i si la gestió pròpia d'un estat el podria millorar. Ramon Carné, bona tarda. Hola, bona tarda. Com portem l'estiu pel Cercle Català de Negocis? Molt, molt, enfeinat, molt enfeinat, molt enfeinat, tu. Ens, ens, aquest estiu és l'últim estiu en que Catalunya serà una, bé, un país espoliat per Espanya Ep, això i per és tant novetat. tenir molta feina. És novetat, això? Home, és, és evident que això no es pot aguantar. Però, però és, és a dir, vosaltres ho veieu imminent ja a la sortida de Catalunya d'Espanya? Home, és evidentment, tots els nostres estudis indiquen que, bé, que qualsevol polític amb seny s'adonarà compte de que continuar dintre Espanya cada mes que passa és un sacrifici econòmic, un sacrifici de llocs de treball, una pèrdua de jovent cada ha de marxar del país, un desarreglament familiar i entenc que bé, entenc que els nostres polítics doncs, quan això ho vegin, s'adonarà en compte que han de tirar pel dret i han de fer, doncs, de, de, de, fer, de donar una empenta a, a aquest poble o d'acompanyar aquest poble que ja fa temps que ho veu. Quan trigarem a veure els polítics? quan trigaran a donar se d'això? Bé, nosaltres entenem que, que els polítics despertaran quan el poble desperti. La, la clau és que ara tenim l'Assemblea Nacional Catalana, que conjuntament amb tot d'altres entitats, que treballen de forma seriosa per fer, per fer veure el que està passant en la nostra economia i el nostre país, doncs ara és un bon moment perquè, bé, per fer despertar aquests polítics i a partir d'aquí, doncs, bé, el, el, el Parlament de Catalunya doncs pu, poder, doncs, proclamar la declaració unilateral un d'independència un i tirar endavant amb el que ha de ser el nostre país. Mm. Eh, els motius d'aquesta aquest, independència són purament econòmics? Home, no, nosaltres evidentment, evidentment que no, el que passa que en aquesta fase que estem els motius econòmics influeixen molt perquè són els motius que, que són més, que, més clars més clars per la gent que no té feina, la gent tothom sap que, bé, que sí. tots, els, tots els països que s'han independentitzat han assolit una il·lusió col·lectiva, han assolit una, unes ganes d'inversió, hi ha hagut una, una eufòria i això ha, ha provocat de que bé, en pocs anys el PIB s'hagi multiplicat per 7 i evidentment l'atur, que era del voltant de països com Eslovènia de, del 35%, del 30%, doncs ara estigui el 10%. Mm -hmm. Per tant, això aquí a Catalunya la gent, quan ho llegeix amb els nostres informes o articles que avui dia hi ha per la xarxa i pels diaris se'n dona compte que aquesta és la solució per tant el motiu econòmic avui dia és molt important però en tot cas hi ha un motiu històric que és el motiu esclar, esclar, de que sí, sí. Catalunya ha estat més anys una gran nació, un gran estat d'Europa que no pas 300 anys que portem dins d'Espanya ara que parlaves d'Europa eh, ens acceptarien si fóssim un estat no, no, és que, no és que ens hagi d'acceptar o no, nosaltres ja estem a Europa. Nosaltres estem a Europa... Eh, però no, no, com ha estat, no, no com a estat, diguem com a part d'Espanya. Exacte, nosaltres, però eh, molta gent, eh, jo t'ho explico així perquè evidentment hi ha mitjans que tergiversen i, i algú diuen que, que ens faran fora d'Europa i tal, i fan por... Per tant, això d'acceptaríem, nosaltres ja estem a Europa, nosaltres ja paguem amb, euro, amb euros i som un país d'Europa, de la Unió Europea. Allà, llavors, en tot cas, en aquests moments, quan el poble català decideixi autodeterminar-se, decideixi ser un nou estat, evidentment que a Europa, eh, aquest, aquest motiu, eh, entenc que no, no és que ho acceptarien, sinó que ho estan demanant. O sigui, a Europa necessita al sur un país pròsper que faci de corretge de transmissió d'aquest sur d'Europa que no avança. Tu què penses? Que Alemanya, Finlàndia i els països rics del nord estan molt contents d'haver pagat durant 20 anys fons de cohesió europea i, aquests, i que aquests fons s'hagin malgastat a Espanya, s'hagin malgastat a Grècia? No estan gens contents, perquè ara, al moment de cobrar, al moment de retornar aquests fons, aquests països són insolvents aquesta dinàmica no, no, no la poden aguantar mm. per tant, l'Europa l'Europa necessita un país pròsper al sud, mm. un país que posi treballar al sud d'Europa i això és la Catalunya ha estat Europa necessita, a part que Europa, Europa li té moltes ganes d'Espanya, perquè Espanya ha enganyat molt des del Tractat d'Utrecht Espanya ha fet, el, ha, ha fet el, allò el, el gallito ha fet el... El, el tractat d'Utrecht perdona, que, que deia? Sí. Què proposava aquest tractat? Què deia? Bé, en el, el tractat d'Utrecht, Espanya, era, era de la manera que es repartien els territoris després de la guerra i aquí a Espanya, doncs, realment, bé, va, va, va enganyar, va enganyar Europa dient, doncs, diferents, diferents coses sobre els teus territoris i sobre la seva activitat i a partir d'allò, i a partir de llavors, doncs, tots han sigut diferents, diferents enganys que s'han anat produint, produint allà d'altres segles. Sí. Uh, et dic que això t'ho explicaré més bé d'aquí a un mes, perquè surt del nostre llibre el 12, uh. 12 d'octubre, el dia de la hispèritat, surt el tercer llibre del Cercle de Catàlegocis, que explica molt bé això. Sí. Com que acabem de presentar el segon llibre, que és el, el Catalunya Estat, Catalunya sí, Estat Ric. Ara, sí, sí. Estic amb el segon llibre. Això del Trat d'Utex t'ho explicaré en sèrio, amb molta més fiabilitat quan surti el tercer llibre a l'octubre. Perquè, clar, des del cercle català de negocis, ben bé quina és la feina que feu, perquè moltes vegades es parla, no?, d'això de, del, del cercle, però no, no està ben definit poder, no?, o què és no, no, exactament la feina? No, no, és molt definit. Nosaltres, la nostra feina és, des de fa quatre anys que vam néixer, és la de fer pedagogia i explicar a la societat, i bàsicament el nostre col·lectiu, que són els empresaris, parlo d'empresaris petits autònoms amb un treballador, sí, sí. empresaris d'aprovacions liberals, eh, petits botiguers, com empresaris mitjans i grans. En aquest col·lectiu és, en tot cas, que és tota la societat, perquè a Catalunya eh, molts són autònoms i tothom treballa, doncs explicar a tot, aquesta, a tot aquesta, a aquest col·lectiu, a tota aquesta gent, doncs que no podem continuar de la manera que estem perquè ens ensorrerem. Aquí a Catalunya no pot continuar pagant a Espanya aquest 10% del seu producte interior brut perquè cap territori del món el paga. Sí. I, el, I tots els economistes tenen clar que si un territori paga més enllà del 4-5% del seu producte interior brut a l'estat central, aquest territori s'empobreix. En tot cas, els lans alemanys paguen el 2,5%. I... bé ara també i... una mica ten una mica de conflicte. amb no? Munic no, no ho acaben de veure clar això tampoc. Home, de... clar, bé, és que Munic és que Munic és un baix nu·lant ric i se li, van, se li va demanar de que pugés del 2,5 al 3. Bé, en tot cas, si, si a Munic li diguessin que no és un 2,5 i mig sin no que va pagar el deu com a Catalunya, ja em diries què passaria? No? Mm. Per tant, aquí aquí tota aquesta incultura, aquesta manca de formació que té la l'Associació Catalana nosaltres la vam voler suplir fent estudis, editant llibres i fent conferències pel poble perquè la gent sapigués que així no podíem continuar. Mm -hmm. I ho diem, fa 4 anys, hem fet 600 conferències, hem editat, ara és el, és el, el segon llibre però hem vengut del primer 8.000 exemplars, tenim una web amb la qual... Sí la pots llegir. Sí, un canal de televisió he vist, també. I ara hem fet un canal de televisió i no pararem fins fins que la societat catalana s'adongui compte de la gran enredada que ha suposat aquest estat a les autonomies. És a dir, a vosaltres des, de, des del moment en què naixeu, no? Ja, ja us, us definiu independentistes, ah, però uh, hi ha algun punt, algun fet que sigui el detonant o simplement... És a dir, com com va néixer el Cercle Català? Un grup d'empresaris que us vau reunir, suposo, i que veu decidir que... No, no, que... Ben, sí, en el, el, el, el círculo va néixer de, de veure la injustícia. La injustícia que quan anaves a l'estranger, ja vaig estar a Anglaterra, la injustícia que veies a fires, eh, com veies els, els estats de les comitats autònomes que nosaltres paguem, i com veies l'estat, l'estat de Catalunya, que no tenia recursos. I això, el fa quatre anys, ja era així, i vam començar a analitzar com era possible que comunitats autònomes que nosaltres subvencionem visquin molt més bé que, que Catalunya i com és possible que empreses ubicades a polítics industrials de comunitats autònomes que hem fet nosaltres i que hem pagat nosaltres estiguin subvencionades i les empreses catalanes no ho estiguin. I aquests dubtes que vam tenir nosaltres hem decidir començar a treballar per fer-los públics, uh -huh. i aquesta és el nostre treball, el nostre treball ha sigut un treball de formigueta un treball que vam, vam començar a l'estiu del 2008 vam estar sis mesos preparant vam sortir de llum al 2009 i nosaltres som unes a vora, 30 persones arreu del territori que no parem de, de treballar per fer aquesta divulgació aquesta explicació de quines són les dades i d'aquesta gran enredada que els polítics autonomistes, per continuar amb l'autonomia catalana, ells enganyen al el poble. I això és el que volem dir. Per què? Perquè nosaltres sabem que si això continua, que evidentment que el futur de les nostres empreses bé estarà, estarà en perill. Quines, I... quines relacions tenen la, les empreses catalanes amb, amb l'exterior? És a dir, les empreses estrangeres tenen consciència del cas català perquè potser suposo que el, les exportacions, no, les, les relacions amb l'exterior deu ser un dels punts capitals que a part del, del, de la branca política no? la, la branca econòmica suposo que deu ser important bé, en, en tot cas eh, si aquí no desconeixem la realitat a fora tampoc, no la, la, tampoc la coneixen evidentment que eh, a fora no saben el que està passant és, és en aquest moment que els catalans, i penso que el president Mas ja ho està fent, es, està internacionalitzant el conflicte i entenem que este nosaltres entendeem que s'ha de reobrir la causa catalana. La causa catalana és aquella causa no resolta a Europa des del 1714. Nosaltres, hem, el 1714, varen perdre, Varen perdre el 39 varen perdre el 45 i sempre Catalunya per causes geopolítiques bé, ha hagut de, de, bé, ha hagut de lluitar i perdre mm. per tant no ens entenem que ara, al segle XXI que les guerres ja no són militars sinó que les guerres són econòmiques aquestes són les guerres que hem de guanyar sí. a, a nivell d'inversor com està Catalunya respecte a Espanya? a nivell d'inversions estrangeres em refereixo Sí, en, en aquest moment, a Catalunya, en tot cas, ara hi ha un, hi ha un procés de desinversió tremenda d'empreses estrangeres que ja no volen venir a un territori que les infraestructures i les comunicacions són de fa 30 anys enrere. Tu pots entendre que el 92 es va fer l'AVE madrid sevilla i la Mercè Sala, presenta de Renfe, va dir que com que s'havia de fer tot l'AVE eh, des de Sevilla fins a la frontera francesa, tan era començar per un cantó com per l'altre, i avui dia l'AVE més lògic, el més, el més eficient, el que s'hauria pagat i el rentable, que era l'AVE Barcelona-Frontera-Lió, aquest AVE encara no funciona? Evidentment, no hi ha corredor mediterrani, no hi ha tren del port, no hi ha res. Quina indústria vol posar-se, vol invertir a un territori que el fruit del seu treball marxa a mantenir, bé, un altre territori, unes inversions per un altre territori, i marxa a mantenir unes èlits econòmiques d'un país que no és el teu. No és, no és el cas de... I estan totes. No és el cas d'aixer el Donald Nelson, no sembla? Bé, el Donald de del Son és una és una jugada estratègica dels autonomistes catalans per assegurar llocs de treball precaris eh, en els catalans que es mereixerien doncs, llocs de treball adaptar, adequats als coneixements. És una sortida que volen, que volen fer perquè ells saben que ningú més invertirà aquest país. I saben, i ho saben, i les notícies no ho diuen, que aquest buf d'exportació de Catalunya, que és el que encara està salvant una mica a determinades empreses que exporten i encara estan aguantant el país, que aquest buf no continuarà si no tenim un estat. Perquè amb un estat les empreses tenen un recolzament. I ja veuràs com d'aquí uns anys, si Catalunya no té estat, les empreses catalanes que estiguin aquí, doncs, acabaran, bé, acabaran d'alguna manera superades per empreses franceses, italianes, alemanyes, uh -huh. que, estiguin, que tindran un estat al darrere i que aquest estat les ajudarà perquè siguin més competitives que unes catalanes que, evidentment, si, ten si tenim aquesta mísera autonomia, acabaran totes cansades pel conflicte per manera en Espanya. I a nivell de, de relacions amb les empreses estatals, inversions estatals, eh, ens podríem permetre perdre'ls? A veure, empreses, a veure, aquí, eh, les empre empreses públiques, vols dir, inversions... O inversió d'empreses estatals que, que estiguin aquí a Catalunya, públiques o no públiques, vull sí, dir... No? no, no, a veure, a veure Uh, nosaltres, quan diguem al malat català, no, no necessitarem res d'Espanya. L'únic l'únic que considerem és, és que ens deixin tranquils. i no hicessm cap empresa estatal, perquè nosaltres, amb, la nostra, amb, la nostra, amb els nostres recursos, ja crearem les nostres empreses, les empreses de l'Eat català. Però no, Catalunya no necessit... o sigui, ara hi ha unes competències que Catalunya no té, que, que les té l'Estat espanyol, i que les hauria d'assumir com ha estat, no? I és, és possible això? Es podria suportar? Home, sí, sí, mira, nosaltres eh, ara estem treballant amb un document molt important, que són com, els tres primers, com passarem els tres primers mesos, que és la, com pagarem els tres primers mesos l'administració ...i tot el que suposarà... ...tots tot els gastos que hi ha... ...en els tres de la independència... ...però és que evidentment... ...nosaltres aquí tenim empreses... ...perquè, perquè es dediquin a fer l'obra pública... ...que fa falta al nostre país... ...tenim tot tipus d'empreses... ...per fer la feina que fa falta aquí... ...no hem d'anar a contractar... El, ...el Florentino... ...perquè ens faci les obres públiques... Mm. ...perquè nosaltres el que farem... ...és contractar empreses catalanes per fer la feina i donar, i donar negoci a les empreses catalanes. Però I són aquestes empreses? Home, està, està, hi ha moltes empreses catalanes sí. que es dediquen a l'alta construcció, hi ha moltes empreses catalanes que estan a un nivell molt important, ara estan fent eros i reduccions de personal, però tenim aquí a Catalunya empreses molt potents. Uh, teniu relació amb, amb el foment del treball? No, diguéssim que foment del treball... És, és aquella organització d'empresaris catalans que treballen per a Espanya. Nosaltres entenem que el Fundament del Treball és aquella, diguéssim, aquella, aquella associació d'empresaris que sí que evidentment a l'època en què Catalunya era una gran nació, en, en l'època en Catalunya dominàvem la nostra economia i la nostra política i teníem un incipient estat en aquella època Catalunya vàrem crear Foment Nacional del Treball que és la primera organització d'empresaris del món no sé si ho sabia d'això la primera organització d'empresaris creada al món és Foment Nacional del Treball i ja venia d'uns gremis del segle XIV doncs aquesta organització ara ja porta molts anys des de delss de 40 anys de la dictadura que està completament bé completament de, dedicada, dedicada a anul·lar el dinamisme econòmic de Catalunya i transportar els empresaris catalans cap a, cap a Madrid. És la feina, la feina que està fent aquesta institució i altres, que estan controlades per gent, per gent que, fixa-t'hi tu, d'avançada d'edat, gent gran, perquè, perquè són gent que l'únic objectiu que tenen és continuar amb l'engany, continuar amb l'engany i no explicar la realitat d'aquest espoli que el CCN va néixer per explicar i fer que els empresaris catalans vagin d'alguna manera invertint en, en Madrid, vagin, bé, es vagin desmoralitzant o vagin, bé, uh, o vagin, uh, o vagin morint. Sí. Aquesta és la funció que tenen actualment de, de, de institucions catalanes com la Cambra de Comerç, com el Cercle d'Economia de i com Foment Nacional del Treball. Institucions que no representen de cap de les maneres bé al teixit social i econòmic de Catalunya i perquè hi han sent empresaris allà, doncs tenen el nom i ens tenen segrestada la organització. Mm. Aquest és el paper que fa. vull dir que, vui que un gran empresari de Girona, membre del Cer Cer de cerca de Aragósis, que ha fet una empresa nova, aquesta empresa l'ha muntada bàsicament per exportar carn a Europa i ha trigat un any, un any a tenir el permís per exportar. Va anar a la Generalitat, bon va, va explicar a la Generalitat que, que tenia tota l'empresa a punt i quan li arribaria els documents d'exportació. Al final, al cap de dos anys, la mateixa Generalitat, t'ho dic perquè ja he estat allà, li va dir, saps què? Associa't amb un empresari, amb algun empresari de Madrid i veuràs com a Madrid, a Espanya, et donarà els papéis d'explotació en dos mesos. Ho va d'haver fer així. Per tant, la nostra Generalitat avui dia ja fa molt temps que està intervinguda, que no manem res i que l'únic que fa és aguantar uns determinats polítics que, bé, entenem que s'hauria de, de caure la cara de vergonya d'estar al Parlament i ve a veure com mica mica el país es va empobrint. Sí. Nosaltres, al Cercle de Negocis, volem que el poble català s'assabenti del que està passant, perquè d'aquesta manera, bé, d'aquesta manera, eh, canviem aquesta situació que, que no és bona ni per nosaltres, ni per als nostres fills, ni per als empresaris ni pels treballadors, ni per ningú. Ni per ningú. Escolta, uh, Ramon, tornant al tema de la independència, no? uh, el traspàs del dèficit no ens perjudicaria? Perquè, clar, que, Catalunya té, té un al·le dèficit que ha d'afrontar i, i que potser seria un mal, una mala passada, no? No, mira, nosaltres el, el, el, això, totes aquestes preguntes, mira, està molt bé que m'ho ara i te les contesto, perquè aquestes són les preguntes que es responen en el llibre que traurem el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. El César de Catanagocis presentarà el seu tercer llibre. En tot cas, una, farem una presentació al dia de la Hispanitat perquè el llibre es diu Delenda Est-Hispània. És a dir, Espanya, l'Espanya que coneixem, l'Espanya que està mal, Espanya s'ha de destruir. I en aquest llibre explica totes aquestes preguntes que m'estan fent i explica clarament que del dèficit que té Espanya Europa sap que només cobrarà la part de Catalunya és a dir, el dia que ens interpatitzem, nosaltres negociarem amb Espanya quina part del dèficit espanyol assumim com a territori en tot cas hauríem d'assumir un 100 i un 18%, però és igual mm -hmm. potser la negociació acceptarem el 25% del, del deute d'Espanya, l'acceptarem. Home, déu No, no, no l'acceptarem, perquè si nosaltres, si nosaltres cada any marxen 22.000 milions d'euros, pensa que eh, eh, el, el, ens, ens tocaria, el que ens tocaria pagar, bé, amb, amb un cert temps nosaltres el podrem pagar. I Europa sap que l'únic dèficit espanyol que cobrarà serà el de la Catalunya estat. Perquè sap molt bé que el dèficit d'Espanya no el cobrarà mai. Per, et dic, per això et dic que Europa recolzarà bé, recolzarà la independència de Catalunya quan els catalans ets desperdin i sí. falta poc. Ramon Carner, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.mé m'a agradaria demanar-te una última pregunta, to tot i que m'imagino està en la resposta, hi ha algun motiu econòmic? per quedar-se a Espanya? Per petit o insignificant o, o in, improbable que, que sembli? A veure, és que... Eh, T'haig de dir una cosa. Nosaltres, el, els catalans, eh, hem fet molt, hem, hem fet tot el possible perquè aquesta Espanya tancada, aquesta Espanya de les oligarquies castellanes ens entengués, o sigui jo penso que Espanya ha fet tot els intents i el mateix Jordi Pujol ho ha dit ha fet tot els intents perquè veiessin que d'alguna manera econòmicament podríem anar bé, podíem anar junts aquest seria un motiu que durant molts anys s'ha intentat però ara, en aquest moment en què el, el món global està reforçant els petits països, els països més petits més pròsperes els països que tenen aquests 7 8 milions d'habitats com Catalunya que poden ser uns països molt potents a nivell internacional. en aquest moment ja no hi ha cap, cap tipus de raó perquè continuarem a Espanya, és que no hi ha cap ni una. Mm -hmm. Hi havien estat i havien estat i els catalans amb tot el seny del món i la prudència s'havia intentat, però ara ara, ara o ells o nosaltres. Mol bé és. és sobreviure o morir doncs Ramon esperem que sobrevisquem esperem que sobrevisquem tots moltes gràcies a vosaltres adeu, adeu moltes gràcies Bé, doncs acomiadem Ramon Carné, que parla molt clar quan es tracta de la pel·la, ja ho hem pogut sentir, i ja entran per la porta, arribant sempre puntuals, l'Ainamat i els seus personatges històrics. Mm. Ainamat, bona tarda. Bona tarda, bon donau, bon Albert, bon vespre. M'has dit que recordàvem una dona sí. i jo no sé qui és, normalment... Les teves pistes acostumen a ser força aclaridores, però avui no, ah, avui no hi ha caigut. Avui era una mica difícil, perquè és una dona republicana i independentista, tot i que si ha passat a la història és més gràcies a la seva obra com a il·lustradora i dibuixant que a la seva militància política. I dic això perquè precisament el Museu d'Història de Catalunya ha decidit organitzar una exposició dedicada a l'Ola Anglada, que més enllà dels seus dibuixos recupera tres facetes d'aquesta dona. El compromís amb la república, dos, la passió per Catalunya i tres, la mirada feminista. Així que l'Ola Anglada, eh, Aina... Sí, sí, l'olla englada. Doncs, escoltem, i com em has parlat de recuperar tres facetes, el compromís amb, amb la República, la passió per Catalunya i la manera feminista. Escoltem, com, com ho fan això? Doncs, a través d'allò que l'Ola Anglada sabia fer més bé, els dibuixos. Per exemple, si parlem de tot el que té veure amb el compromís amb la república, es poden veure dibuixos de milicians, brigadistes, gent al carrer... En fi, una crònica dibuixada de tot el que va ser durant aquells dies, els primers dies de, de la república. Uh -huh. de Perdó, després de l'alçament durant la república l'Ola Anglada va formar part del comissari, comissariat de propaganda i va participar-hi amb allò que em sabia més fe, fer més bé, dibuixar. Exacte, dibuixar. Però el comissariat de, de propaganda, per fer una mica de memòria, era un òrgan de, de la Generalitat que mitjançant la cultura es dedicava una mica a pujar els ànims a la gent, a animar la gent. Sí, va, una eh? mica... Uh, sí. A, a, a animar el cotarro una mica, eh? Sí, uh, era propaganda a favor de la república, però d'una manera bastant... Ben feta. Escolta'm, i què, què hi va fer en aquest comissariat, la Lola Anglada? Doncs va il·lustrar, per exemple, un conte que es deia El més petit de tots, d'aquí hem posat la, cançon, la, la, eh, la cançoneta, els tres tambors. Escolta'm, aquesta veu em sonava, eh? Sí, és la, la veu de Victòria dels Àngels, una, una soprano cantant, sí, catalana sí. De, les més, de les més reconegudes. Doncs a veure, tornem allà on érem, perquè va il·lustrar el conte aquest que es deia El més petit Exacte. de tots. Exacte, tornem on, on érem, que és que Lola Anglada va va il·lustrar el conte, el més petit de tots, no? Sí, que feia una clara referència a aquella figureta, segurament te'n recordes, una figureta d'un nen que porta una bandera catalana Sí, com a, símbol, com a símbol de la república, no? Exacte, com a sí. símbol de, de la resistència També també ho va promoure el comissaret de propaganda això. Sí, també venia, sortia tot d'allà mateix Uh, o un altre, uh, tornant al, als tres facetes de l'Ola Anglada, eh? sí. un altre exemple um, que és el compromís i la passió de l'Ola Anglada per Catalunya, que és d'aquí on ens on ve això de l'independentisme, es mostren a, tra a través de les il·lustracions que va fer per la revista que es deia Nosaltres Sols, el, nou, el nom ja ho, sí, ho diu tot. Sí, és bastant, bastant clar. Sí, més aquesta revista portava el nom d'un grup independentista català que es deia, mm -hmm. eren homònims. I per il·lustrar Catalunya, l'Ola Anglada sovint feia servir una metàfora. Una, una metàfora? Quina metàfora? Per, per il·lustrar la independència? Sí, més o menys per il·lustrar la independència, la situació de Catalunya, digue-li com vulguis. Eh, feia servir, atenció, una dona. Com a metàfora d'una Catalunya oprimida i submesa. I no és gens estrany, per cert, que fer servir aquesta metàfora, perquè l'altra gran reivindicació de l'Ola Anglada, això també va lligat, ja ho hem dit, eh, va ser la del feminisme. Mm -hmm. l'Ola Anglada va trencar segur el prototipus de dona benestant i va decidir no formar una família per poder dedicar-se plenament a l'art Home, doncs era una dona prova avançada per l'època Sí, sí, avançada i potser una mica vaja, no sé Sembla que no cal renunciar a una cosa per fer l'altra, però vaja, en aquell moment segurament... Uh, ho va veure així. Segurament en aquell moment devia ser una mica així. Lola Anglada, a més, va ser la primera dibuixant professional de Catalunya i també d'Espanya i va publicar en revistes que en aquell moment eren tan populars com el Cucut, el Virulet, el Patufet o la Mainada. A través dels dibuixos, Lola Anglada aprofitava per donar la seva visió del món per transmetre un pensament i unes idees. Recupero a través dels dibuixos? Sí. Un uh, uh, moment, eh, és que... Tinc els papers per aquí a sobre és una mica el lio. Vale. Aquest... PC Internet... No, PC Internet fora... No, PC Internet. Doncs recupera vale. quan vulguis. A través dels dibuixos, l'Ola Anglada més aprofitava per donar la seva visió del món, per transmetre un pensament i unes idees. Escolta, Aina, ja ara que ja som posats, repassem una mica la, la trajectòria de l'Ola Anglada. Sí, hem dit quatre idees, però a veure, anem a pams. poc a, uh, a poc. poc a poc l'Ola Anglada, que com ja hem dit, és reconeguda sobretot per les seves il·lustracions va estudiar art a l'Escola de la Llotja que era una escola d'art bastant prestigiosa en aquell moment uh -huh. a Barcelona, a Barcelona amb uns professors que van aconseguir animar-la a dibuixar uh, va ser deixeble del professor Joan Llaveries, per exemple sí. que va aconseguir organitzar-li la primera exposició de la il·lustradora i va aconseguir que el setmanari Cucut li publiqués un dibuix déu Cucut ja en parlar Sí, Fa... també en vam parlar amb Francesc, Francesc Sí, sí Després l'Ola Anglada se'n va anar a París, que és on anaven tots els tots artistes, els artistes a París. Sí, sí, era la, la capital de l'art, on a part de seguir estudiant i va col·laborar amb diverses editorials, va conèixer també a Francesc Macià. La guerra civil la va passar a Catalunya, es va afiliar, afiliar a l'UGT i va col·laborar amb el comissariat de propaganda, això ja ho havíem dit. Sí i un cop acabada la guerra va anar a viure a Tiana, un poble on tenia arrels familiars i va morir allà l'any 1984, o sigui que ja es va quedar allà. Escolta, Maynard, has parlat eh, força dels dibuixos de l'Ola durant aquesta estona que portem aquí, però, però ja que estem a la ràdio i no els podem veure, eh, no ens en podries fer una mica de 5 cèntims de com eren, així intentant una metàfora radiofònica? A veure, els dibuixos de l'Ola Anglada s'han de veure, eh, però intentarem una mica així una descripció... A veure si ens en sortim. Segur que sí. Al començament, sobretot, eren dibuixos molt pensats per nens. Eren molt realistes, res d'il·lustracions abstractes. No, no, les coses tal com eren. En una primera etapa les seves il·lustracions representaven rondalles infantils i l'estil anava molt d'acord amb, amb la intenció de, la, de les il·lustracions, és a dir, pensades pels nens. Uh -huh. La seva obra està plena de dibuixos d'animals i de nines que les nines, precisament, era una altra de les seves passions i predileccions. De fet, tenia una col·lecció de nines que, quan va morir, va passar a mans de, de la Diputació de Barcelona. Uh -huh. Però si tornem a l'estil, veurem que els primers dibuixos representen figures molt estilitzades i allargades, sobretot pel que fa cames i braços. Extremitats allargades. Sí, i aviat les figures es sofistiquen i tenen un interès més gran per la creació de bellesa que no per la crítica, tot i que ja uh -huh. hem dit que mai va deixar l'actitud aquesta la va perdre, eh? crítica, no la, la va perdre, no. I es va mantenir sempre, sí. Uh, a banda dels animals i les nines, l'altra predilecció de la Langlada són els personatges femenins, sobretot joves i... I, ve i vells en ve alta Belles, velles, velles sí. i tot això ho fa amb una sensibilitat pel color i amb una flexibilitat de les línies que fa que l'estil de l'ola anglada sigui, sigui únic mm -hmm. cal dir també que en un primer moment l'estil d'aquesta dibuixant no va tenir un triomf ràpid com és habitual en els bons dibuixants, la veritat també, sigui dita, ja que en aquell moment es portava més això dels dibuixos d'inspiració nòrdica, saps? els, de, els de, inspirats en la mitologia... Sí. En canvi, la, les il·lustracions de l'Ola Anglada tenien alguna cosa que, que els feia genuïnament catalans. Doncs Aina, moltes gràcies per aquesta, aquesta descripció gràfica molt visual que hem fet aquí per la ràdio, que no és gens fàcil. I deixem aquí el repàs per la vida, les idees, els dibuixos de l'Ola Anglada, una dona independent i amb fortes conviccions ideològiques, tal com ens ha dit l'Aina. I com hem dit, doncs aquests dies el Museu d'Història de Catalunya aprofita per fer un reconeixement a la vessant més independentista i republicana de l'Ola Anglada que us convidem a visitar. Nosaltres tampoc hem volgut ser menys. Aina... Gràcies i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Albert. Queden poquets minuts per acabar el programa ja, i és el moment de saludar el Nil Vía i la seva música. Avui, <fixi> Nil, avui la cosa va d'estrangers que canten en català. Doncs sí, mira, als anys 60 es va posar bastant de moda que hi hagués músics de fora que cantessin en català. N'hi va haver uns quants, especialment italians, que ens han deixat peces, si més no curioses, no tan a nivell musical, que la veritat és que no es no que tenim cap meravella, sinó per la gràcia que fa com parlen el català. A primer de tots, curiosament, no és italià, sinó als Estats Units, perquè a Dixa va publicar el 1265 el disc Amèrica Canta, de Joe Martin. D'entre les quatre cançons que té, m'ha sorprès aquesta, Lluna Blava, Blue Moon. sol, la joie no me poso tan triste Que el cor s'embui de ben bui És com si mai te gusti La joie no sap per què t'esperar Va sentir-te que jo feia sol To swear to me that I am in front of me It was like a dream that I was in my heart And then come, come, come my love And the only word will return to All la junna hablava-me tristí Avui girava la sort El teu amor és a mi Nil, realment curiós, això que ens portes avui, eh? Sí, mira, són coses que vaig trobant, diguem-ne. Està bé, està, bé, està bé. I dels Estats Units ens anem a Itàlia, eh, que sí? Doncs sí, mira, perquè m'en donem aquest estil més Crooner més propi de, de Frank Sinatra, diguem-ne, una mica rotllo, diguem-ne, parlant clar, i passar a un estil més europeu. Rita Pavone cantava Només tu, al 1966, el disc Rita Catalana. Doncs amb Rita Pavone ens acomiadem. Fins la setmana que ve que vagi molt bé. de sis i si t'he fet mal que ho pensessis que el mateix mal m'he fet i em sap greu per què m'han paraules dictes sense porir perdona'm doncs perdona'm doncs jo no volia Per aulas que sé que dir vaig dir-te Vaig dir-los, pute, per parir -te. Ja m'amma he fet jo que no vaig pensar Ja, si no em perdonas, s'ho spuc